Ja vad tänkte jag säga, kanske ska jag presentera mig först, hej. Det är Skvaller och just nu så läser jag på YouScene, magasin och jag har precis fått reda på att jag kommer att få den här nya kanalen på en speciell domän då och orsaken till att jag får den som jag vill ha den det är på grund av att jag har ett gott samarbete med leverantören och tjänster. Uh, annars hade jag fått den på en inte sån liksom, så här, tilltalande domän och eftersom jag ska brända mig själv så handlar det väldigt mycket om också hur jag upplevs, hur jag syns hur jag liksom, kommer fram på olika sätt så um, ja det jag tänkte ta upp nu det är den här förändringen liksom i och med att jag har lämnat testbordet uh, jag tänker väldigt mycket på det här gråben och hjulben, den här vargen och fågeln. Uh, gråben försöker liksom <går> varje dag, år ut, år in, tar den där bip bip, vum, Och han misslyckas ju hela tiden. Och sen så kommer den här back to the old drawing board. Alltså tillbaka till gamla testbordet. På testbordet, utvecklande, produkter, Skrivande musik, skrivande böcker. You name it. Det här var ganska stressande. 15 stycken år. 10 stycken. 15 stycken teoretiska år. Och av de här 10 stycken praktiska år. där jag faktiskt har utvecklat produkterna och skapat. och sådär. Orsaken till att man har varit stressad. Det är att jag har börjat på noll. Alltså eftersom det är ett projekt. Som har en grund i att jag vill visa en poäng. Jag vill visa hur svårt det är att skapa någonting från scratch. Man har väldigt mycket sådär att myndigheter och politiker säger så att, att människor är lata. Men är, då vill jag kunna använda det här liksom bland annat till det. Är människor väldigt, verkligen lata? Eller ligger grundproblematiken i att det är så himla svårt att skapa ett eget företag? Nu har du liksom... För att bygga upp alla resurser som jag behöver, som en människa i Sverige behöver för att bygga ett företag. Så har det tagit ja, komprimerat då då, tio år. Mm. Men hur ska jag liksom, uh, hur har jag kunnat försörja mig under tiden? Antingen så har jag fått hjälp av kommun för att jag inte har haft något jobb. Eller så har jag haft jobb och då har jag jobbat... Till 90% procent av tiden som konsult inom ekonomi, inom teknologi, inom kval kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Så, att, jag, har liksom så här, jag har ju ändå en ganska bred kompetens. Mm. Hur har jag fått den här kompetensen? 90% i studier, 10% i utbildningar på plats. Um. <laughs> Nej, vi ska säga så här faktiskt. för Nu, nu poppar upp en idé här. Som jag tyckte lade lite passande. Um, vi tar 80% studier. Jag har studerat. Gud vet allt mellan himmel och jord. Uh, och. Uh, vad ska vi se. 5% uh, utbildning på plats. En 5% Pure with. Och jag tänker på den där med. det um, ah, kommer jag inte ihåg den heter. Hoppas, om ni kommer ihåg kommer på vad den heter så får ni gärna skriva det under liksom, i kommentarerna. 5% uh, um, Järnvilja liksom. Det, det är så jag har tagit mig fram genom allting. Uh, så jag har, jag har jobbat parallellt. Så jag, om jag inte har tagit hand om barnen när barnen var små. Så har jag fortsatt liksom. Och bygga på projektet. Så antingen har jag jobbat tredubbelt. Men jag har alltid jobbat två tvåskift på något sätt. Och när jag inte haft arbete. Då har jag bara sett att de matat på. Mata, mata, mata, mata. Du vet sådär. Um, frenetiskt. Jag har kunnat gått upp liksom. Fem, sex på morgonen. Sen så har jag jobbat fram till. Ett, två på natten. Så jag har inte varit mycket, många timmar sömn. Och under. Jag vet. Under 2019 tror jag att det var. Så var det ju väldigt många människor, för då försökte jag också liksom sälja hemsidor och sådär. Och, och, och, och grafisk design och sånt där som jag gjorde. Då var det väldigt många som frågade mig, men gud Kristin, jag, alltså när jag går upp, då är du redan upp och jobbar. När jag går och lägger mig, då har du flera timmar kvar. När sover du? Ja, då kan man förstå liksom så här hur mycket engagemang jag har lagt ner i det här. Hur mycket tid, hur mycket... Liksom kämpaglöd, uthålligheten att fortsätta år efter år efter år. Hittills så kan vi ju dra den här... Eh, hittills så vet vi ju, det här är ju fakta. Hittills har det tagit tio år, liksom så utan att ha någon som bidrar med hjälp. Inga banklån, ingenting. Du är tvungen att bygga allt, du är tvungen att lära allt, du är tvungen att studera allt. Du kan inte göra någonting. Utan att du förkovrar på det du behöver själv. Så, så det blir ju en väldigt stressad situation. Liksom. Samtidigt så hoppas jag när det här är färdigt då. För nu jag liksom så, jag är jag ju ändå i den här, den här skeden när jag ska profilera mig själv. Det betyder att jag har ju blivit färdig med någonting. Jag har blivit färdig med världens längsta utbildning kan man ju påstå det. Liksom världens längsta experiment, världens längsta eh, projekt liksom, som har hållit på och byggts under hela tiden. Så, här liksom, är, jag skulle ju kunna säga att det här är inte normalt. Men för en människa då som ska driva ägget som inte har någon bakgrund. Som, är, som motsvarar, och det här motsvarar liksom en väldigt stor del av den svenska befolkningen. Mm. Då finns det ingenting. De har ingenting annat än att sitta liksom med händerna i knät och be om hjälp. Och det är ju det här som jag känner. Liksom, så här kan det inte vara. Det här, det, vi måste ha liksom en smidigare väg in. Det måste finnas. Om vi inte vet hur svårt det är. Så kan vi inte heller veta vad det är för någonting som behövs. Och vi kan inte veta när det har blivit för mycket heller. Det är ju liksom, du kan ju inte säga till någon att någon är lat. När det inte finns några möjligheter att göra någonting. Eller hur Finns det inga möjligheter. Och de som, som sitter och säger. Att andra är lata. Liksom, eller borde försöka mer. Har fått alla möjligheter. Man hör ju hur skifter sig. Men vad har det gjorts mig att göra? Nu när jag är i det här skedet. När jag. Eh, Mästens för mig själv. En branding. Jag garderar för framtiden. Allting som jag byggt upp. Och eh, jag. Börjar liksom. Pränta in mina fotsteg så här, de ska finnas kvar. Mm. Liksom, hur förändrar det här mig? Först så har jag känt, det har varit skitläskigt för att har man sett att jag jobbat i runt i tio år liksom. Och sett att och funderar på lösningar och allting som jag har gjort. Um, du vet man blir, man man blir, man blir liksom lite omedveten, lite blind inför vad det är för någonting som händer runt omkring. Det som jag har sett, är är liksom min familj. Det är mina egna barn, liksom familjer runt barn och barnbarn barn och sånt där. Och det har ju varit också eh, liksom vad som händer runt eh, min barndomsfamilj. Liksom och mina föräldrar, allting så här. Eh, men här har... Här har liksom mitt expansionsområde, så här vad jag har se, här har det stannat för att min totala fokus har legat på överlevnad, på att bygga det här projektet, jävlar en amma, ett driv utan helst, liksom, du, du kan inte hitta det. Um, ja, det är svårt att förklara, alltså, men det är svårt att ta sig därifrån, ställa sig av, upp, borsta av knäna, liksom, Uh, det första som jag tänkte på det första i augusti i år 2024 som jag tänkte på skulle bli den absolut största utmaningen det var ju att sätta på mig maskara. har ni hört liksom eller byta ut jumpabrallorna mot på kostymbrallor, jag älskar kostym jag älskar feminina kläder jag är ju så jag älskar ju steampunkstil också Victorianskt och sånt där ehm uh, men det, har inte, det behöver jag liksom, jag har jobbat, engagerat mig så mycket i någonting då. Liksom att, såhär, eh, testa, liksom, så springer rakt in i väggen, byter väg, springer in i nästa vägg. Måste jag stå i en kostym då, liksom, och hälsa på alla? Så. Nej, men det är jättetvilligt. Jag är jättekul. Jag har inte varit kul för fem år, Jag liksom. har varit jäkligt stressigt, så, men, men även under hård stress. Även när jag gick 500 mil under ett års tid. För jag hade inga pengar. Ä även under den tiden. Det här är ju många år sedan. Men även under den tiden. Äh, jag måste kolla vad jag sa. Vänta. Just det. Även under den tiden så ska man ju minnas att man vänjer sig. Liksom under alla förhållanden. Var man än befinner sig någonstans. Så till slut så var det här att jag gick upp fem, sex på morgonen. Började jobba och koda och uh, rita, måla, skriva böcker. Allting som jag har på mig. Började sex och så slutade jag sent sent på kvällen. Aldrig man klockan elva. Ofta så sträckte det över till ett, två på natten. Slut? Yes, I was. Men man vänjer sig någonstans vid den här situationen så sen när man inser liksom om ah, jag har gjort allt jag kan i februari så började jag liksom, då, i februari i år så hade jag gjort färdigt allting uh, jag hade testat det sista verktyget och då var jag nog eller software så här, plattform då var jag uppe i 580 plattformar som jag hade kraschtestat då hade jag kommit fram till vilka som jag kan använda vilka jag kan gå vidare med och vilka som kommer att hålla liksom, in i framtiden sen hade jag ju lärt mig att även om någon hackar, hackar mina sidor, hackar allting som jag har, så kommer jag fortfarande då, då har jag liksom så här. då har jag lärt mig hur jag ska kunna överleva det också så jag har liksom planerat in i framtiden planerat in mig, liksom alla runt mig in i framtiden så här på ett ganska bra sätt. Um, sen efter det när jag liksom hade krasstester i sista eh, plattformen eh, så var det dags att packa allting för att, under den här resan så var det inte bara de här fyra sakerna. Musik, författarskap, eh, konstnärskap och appar. Liksom, ja, som nyhetssajten till exempel. Det var inte det enda jag hade byggt. Jag har ju byggt massor. Liksom, för att det är ungefär som att man, man kastar i ett väldigt stort fisknät. Först då. då. Och så drar man fisknätet eh, Och man har ganska... Liksom så här stora hål i det här fisknätet som man släpper igenom väldigt mycket. Och så, så när, man har fått, när man har silat en del då så minskar man det här fisknätet så hålen blir mindre och så blir mindre. Och så till slut så har man ju kvar det som är hållbart. Det som man kanske har talang att göra. För det har ju handlat mycket om också att eh, det jag väljer för framtiden. Det ska vara enkelt för mig att göra för annars kommer det inte vara hållbart. Jag ska inte sitta där och fundera på, liksom, hur ska jag lösa det här då? För att jag menar, bara en vanlig utbildning eller liksom när man ska lära sig någonting, det tar minst ett halvår. Så jag brukar lära mig lite snabbare, för jag är ju så van. Så jag förstår ju liksom, så här, det är som en nyckel man har här, när, man, när man lär sig saker. Men minst ett halvår kan man säga. Mm. Och det här är tid som går. Så du kan inte hålla på så här resten av livet varje gång så det kommer liksom ett nytt motstånd. Um, om du kan minimera antalet slag emot dig. Om du kan minimera antalet hinder och motstånd. Och så bygger du på det. Liksom, då, då kan du utbilda dig när det kommer ett nytt motstånd som du kanske inte har räknat med. Eller ett, en ny, ett nytt behov som du måste utbilda dig till. Då kan du göra det. Men du ska inte du ska inte ha du ska inte skjuta hagen. Liksom. Det tar för lång tid. Uh, sen jag hade kommit här i februari. Då var det dags att knyta säcken. Och liksom avpolitera sociala forum. Som bara tog tid. Avpolitera massor produkter. Jag hade skapat avpolitera. Ändra om hemsidor. Uh, och allt, hur jag skulle göra det här. Det visste jag redan från början. För jag har liksom arbetat fram. Den här planen har arbetat fram ett beslut och arbetat fram liksom, resultat av vad det skulle spara. Så det gick ju ganska snabbt. I oktober så skulle jag nu, uh, i augusti så började jag förbereda mig för Asinas visuellt. Och det var väl först i oktober som jag sagt men säkert, liksom såhär, men jag testar att skicka upp en video på TikTok. så här. Och det är jättebehagligt. Um, och så måste jag automatisera det Allting ska gå snabbt Eftersom det är så pass stort uh, Jag ska kunna automatisera så mycket som möjligt Vad ska jag använda Allt det här var färdigt liksom. Men Nu så skulle jag synas och Hur ska synas, var ska synas um, Vad måste jag göra Och så den här tanken som jag berättade om då. Herregud Ska jag behöva gå upp på morgon och sätta på mig Maskara <laughs> Det var liksom, det var jätte, alltså om det var jobbigt att gå 500 mil så tror jag nog liksom psykiskt att det var mycket jobbigare att liksom eh, försöka ställa sig in på hur ska jag se ut kommande tid när jag marknadsför mig själv. Eh, vad ska jag använda liksom, jag har ju gjort marknadsföring för andra men då har det liksom på något sätt funnits en grund vad de skulle gå efter sådär, då har jag liksom varit för fin att, liksom gjort det jäkligt bra. Men nu så, det, det här skulle ju komma, det är väldigt känsligt när man håller på att eh, bygga åt sig själv. Eller skapa någonting genom sin egen talang framför allt sådär. Ehm. <hör> och när det handlar om ens eget utseende och man ska liksom vara eh, den som står med ansiktet ut. Då blir det liksom så att man ska ju ha ett förhållande till sig själv. Och om vi säger så här, om jag började sakta men säkert liksom förstå att det är någonting som händer på marknaden. Vi börjar närma oss en 2009 konjunktur, 2009. Så här, och när jag lägger den här idén, jag borde kanske ta alla mina kontakter som jag har gjort, alla kontakter, alla kontakter. Sådär. Jag kanske borde skapa ett företagande av det här. Det var 2009. <skratt> om man då liksom ändå har... Utveckla, jag måste titta igen, det. Just det, det handlar ju om liksom vad jag ändå ska göra med mig själv. Efter då inte har tänkt på den här biten någonting um, under liksom tio år minst. Um, Så... So, so. Men okej, okay, så, så då kommer vi till det här. Men hur känns känslan nu då? För nu har jag haft från augusti, eh, i oktober började jag liksom, eh, annonsera lite grann. Jag började trycka på lite mer med skvaller, skvallernamnet och så här. men Hur känns det nu? Så just nu, alltså det har pendlat otroligt mycket. Manodepressiv um, här kände jag där. Jag kunde ha upp på morgonen och så bara, nu så ska jag fortsätta med den filmer filmen jag håller på med för en mina böcker. Och sen så liksom sekunderna efter så har jag känt, men vågar jag verkligen göra det? Vågar jag verkligen stå för den här boken som jag har skrivit? Och sen nästa sekund så har det varit liksom, nu känner jag min stor och stark, nu gör jag en TikTok-video. Och sen nästa sekund så har jag bara, men vågar jag verkligen lägga upp den? Ska jag inte radera den? Så det har varit väldigt, psykiskt så har liksom varit väldigt läskigt att släppa taget. Om att vara anonym liksom, och komma ut i det här, komma ut i den stora världen liksom, och visa de här produkterna har jag och de erbjuder jag till dig. Så det har varit väldigt, väldigt läskigt. Och nu i slutet av december så känner jag så här, istället för tillfället, jag satt och pratade med chatt -GTP för att jag försöker forma någon form. Jag försöker få hjälp av chatt -GTP, helt enkelt. Um, att skriva en dagbok, att fundera allting. Det, eh, allting som jag har varit med om, och så här, liksom, det som har byggt hela den här vägen, eh, det som har byggt hela det här projektet, det ska bli en bok, det ska bli någonting att rätta sig efter, man ska förstå att det är ett experiment. Man ska också förstå att man ska kunna använda det här liksom, som faktabaserad kunskap när man drar slutsatser, även uppåt i leden. Eh. Vad säger jag nu då? Vänta. Just det. Det jag känner just nu. Det är efter den här, eller Under den här diskussionen då med chatt-GTP. Så känner jag att jag började bli lite förbannad. Och det här är inte mig. För att jag har varit väldigt. Under de här tio åren så har jag varit väldigt, väldigt foglig. Um, och man kan säga så här. När man bygger någonting som ingen vet vad det är för något. Och så säger jag till människor runt omkring mig. Jag bygger någonting. Vad är det då? Ja, det vet jag inte riktigt. Det ska fungera ungefär så här. Man känner sig lite halvgalen, om jag ska vara riktigt ärlig. Och det gör att man, blir, man har liksom ingen självsäkerhet. Man har inte liksom sparat den här summan på banken för år. Liksom den här nödsumman. Man, känns, man har liksom ingen trygghet. Det har ju inte varit en anställning, det har inte varit en chef som har sett till mig att bygga det här. Utan jag har ju, jag har ju sett det här projektet har varit nödvändigt för att jag har mött så pass mycket människor. Var ute i demonstrationer, demonst startat demonstrationer och sånt där för människor i samhället som behöver hjälp. Mm. Och då har jag mött de här utmaningarna. Jag har ju fått höra om de här utmaningarna de här människorna har. Och då har det viktigt för mig. Men hur ska jag kunna göra det när ingen verkar bry sig? Liksom? Um, men under det här samtalet med chat-GTP. Så känner jag så här. Då säger jag bara rakt av. Pang, pang, pang. Uh, du gör mig fel svar. Jag behöver inte ha de här svaren. Jag ska ha de här svaren. Pang, pang, pang, pang. Allting är överflödigt. Jag är på väg dit. Jag ska göra det. Du ska servera mig med det. Och det, där det, där. Och den, det kanske låter lite konstigt, jag kanske låter lite pushy, men det här är den personen som jag, innan jag startade projektet då, det här är den personen som jag var. Det här också är också den personen som jag var innan lågkonjunkturen startade 2014. Folk skulle ju inte säga, liksom, ja, men det startade inte då. Ja, jag skulle ju säga så 2015 då. Uh, för den har varit lång, den har kommit krypande och man måste ha liksom haft antenner, man måste kunna vara känslig för att se hur marknaden har förändrats. Sen så har vi haft regerings, eller politiker då, som har sagt att det inte varit en lågkonjunktur och det här, det här är faktiskt en del av att inte uh, liksom frammana lågkonjunkturen. För att om man säger att man har lågkonjunktur. Då börjar folk bunkra. Och det vill man ju inte. Man vill ju att folk ska slösa. Så att det inte blir någon högkonjunktur. Men istället då, då När folk slösar. Då tror andra som sitter lite högre upp. Och har lite större företag. Och tjänar pengar. Då tror de. Ja ah, men vad bra att höja priserna. Och då sitter vi i den här. Då liksom så här, sakta men säkert. Så utarmar man källor. Som har funnits för att gardera för framtiden. Så det är, det är liksom. Det ena avlös ju det det är inte bra. Um, men jag satt i den här situationen tidigare. Då jag var väldigt bestämd, jag satt i i marken först. Jag visste vad jag var på väg någonstans och jag visste liksom vad det var för någonting jag hade. Um, så jag kände igen den där biten i mig och det var väldigt skönt. Alltså, det var en skön känsla. Uh, för det är också en signifikator över att jag är äntligen klar med projektet it's finished. Liksom, eller jag har själva alltså uppbyggen fasen och det här. Jag, nu så ska jag bara visa vad jag har. Jag har liksom ett företag, jag har produkter av mig som är såker. Bara ligger och väntar på att bli sålda bakom mig. Jag har byggt det för det stan. Eh och det så är det ju jag som är ledaren. Det är jag som kommer med fakta. Det finns ju ingen annan som kan komma med fakta. Jag vet ju precis vad jag behöver. Det finns inte en annan människa globalt. Som vet vad jag behöver just nu. Det är bara jag. Och det här gör ju att jag blir en ledare. Och det här gör ju också att. Det finns ju ingen annan som har min erfarenhet. Och det här starkar något otroligt. Den här känslan av. Att. Liksom. Uh, jag har ju verkligen saknat, kan man ju påstå friskt, så här långt. Trots uh, de här 500 milen liksom, på ett år i snö och helvete. Liksom. Så jag, jag gjorde det. Jag, jag gick i mål. Liksom. Uh, så ska vi se här. Det uh, var någonting som hände med min inspelning. Men ja, uh, jag har ju verkligen saknat mig själv under den här tiden. Um, för att mycket då har jag handlat om att. Uh, man har ju frågat sig, att, varför gör du det här? Liksom? Vad är poängen? Vad är målet? Men du känner ju ingenting på det här. Eh, och innan jag liksom, har lyckats med någonting. Eh, innan jag liksom, kan känna själsäkerheten. Alltså, tänk dig Edison Walsh. När han liksom, ska göra de här glödlamporna. Och alla hans misstag. Och journalisterna som är jätteentusiastiska i början. Och sen så liksom, efter alla hundra misslyckanden. Och alla hundra försök. Eh, Liksom då, då är det bara, en gång igen. Ja, liksom ah, ska vi se när misslyckas igen? Um, det här känns. Det här känns. Är man innovatör? Är man kreatör? Liksom, man börjar rita någonting. Man för, försöker sälja skiten. Och sen så är det ingen som köper. Man har svårt att sätta sig in i den här... Man har svårt att sätta sig in i den kreativa hjärnan. bara haft någonting som, som för sig går. Men det är också liksom... Det är också de kreativa generna liksom, Som för utvecklingen framåt. Som, som tänjer på gränserna. Som ser till att vi kommer. Ett steg längre. Uh, varje år. Att, att vi får. De här nya, uh, den nya tekniken i köket. Att vi får. Liksom, bättre skyddsutrustning. Att bilarna blir bättre. Att miljön blir bättre. Liksom. Det är alla de här som skapar. Och det är alla de som skapar. De, de sitter i inför samma problematik hela tiden. Och det är att få folk att tro på dem. Och faktum är tills man har lyckats med någonting, tills man har kommit till en viss punkt som man har satt upp eh, så kommer inte någon tro på dem. För att hela den här vägen, du kan ju tänka 10 tio, tio år. Eh, liksom, hur många har vi gett upp innan? Om liksom, det funkar jag får på någonting annat. Om ah, det funkar inte, nej men det går inte. Jag ger upp det. Tio år. Det är en väldigt lång tid att hålla på att trägräna någonting. Och definitivt jag som har haft så många hjärn i elden samtidigt. Eh, så att jag har upplevt vara väldigt ostrukturerad. Jag har ju inte varit ostrukturerad. Jag har ju haft en plan. Jag har ju haft, liksom, det finns ju en sammansättning i allting. Det har ju funnits liksom, en, ett mål med allting. Men om man inte har den visionen så är det väldigt svårt att se- Um, och det har väl varit det jobbigaste. Och därför blir man lite av en dörrmatta. Därför blir man lite sådär, om jag vågar säga okej, okay. man blir väldigt foglig. Man blir väldigt undergiven helt enkelt. Men nu så är det så här: Nu, är jag, nu har jag kommit hit. Nu, nu har jag kommit hit. Nu måste jag ju liksom gå vidare som mitt nästa steg liksom här framöver. Um, det är, ju, det är i princip bara att fortsätta att pränta in vad det är för någonting jag har gjort. Pränta in vad det är för någonting jag erbjuder. Se till att det blir lite snyggare. Det blir lite mer sådär. Så att kunden inte ska behöva ta ställning till vem jag är. För att kunden ska kunna köpa en produkt eller klädra mig. Det ska inte kunden behöva göra. Utan kunden ska bara känna. Liksom, så, ah, men Det där märket känner jag igen. Jag litar på det där märket. Jag tycker de där byxorna är snygga. Och så köper jag för det här med tilliten och märket betyder otroligt mycket. Så litar de inte på märket, jag kan, jag kan ha hur bra, hur snygga saker som helst. Och litar de inte på mig och litar de inte på märket, uh, då har jag ingen marknad. Och så, är det, så det, är ju många som försöker lura till sig, så här, men det är ju luftbubblor. Det är liksom luftslott, luftbubblor, luftbroar, de håller inte. Och så är det.